Роздил 33. Фальшувание. Чарлі, у нас і досі зібрана компанія, про яку ти дізнатися зовсім не хочеш. І я знаю, що ти вже тиждень не бачився з Ренесме, але відвідини просто зараз не найкраща ідея. Може, я ліпше привезу Ренесме до тебе? Чарлі так довго зберігав мовчанку, що я вже почала хвилюватися, чи не почув він прихованої напруги в моєму голосі. Але, зрештою, він пробурмотів. Не хочу дізнатися бр. І я збагнула, що то просто тиск надприродного, так сповільнив його реакцію. «Гаразд, дитинко!» – мовив Чарлі. «Ти зранку зможеш її привезти? С'ю підвезе мені обід. Вона так само нажахана через моє куховарство, як і ти була, коли щойно приїхала у Форкс». Чарлі розреготався, а тоді зітхнув за старими добрими деньками. «Зранку? Чудово!» «Що швидше, то краще. Я і так занадто довго це відкладала». «А Джейк приїде з вами?» Хоча Чарлі нічого не відав про вовкулацький імпринтинг, ніхто б не міг залишитися сліпим до прив'язаності Джейкоба до Ренесме. Можливо. немає жодного шансу, що Джейкоб прогавить вечір із Ренесме і без кровопивці. «Може, мені варто також запросити Біллі?» міркував у голос Чарлі. «Але... хм... може, ліпше іншим разом?» Я не надто уважно слухала Чарлі. Достатньо для того, щоб уловити дивну неохоту в його голосі коли він згадав Біллі. Але недостатньо для того, щоб утямити, звідки вона походить. Чарлі та Біллі були дорослі люди, отож якщо між ними з'явилось якесь непорозуміння, вони самі все здатні владнати. А в мене і так забагато клопотів, якими слід перейматися. «Скоро побачимося», – мовила я і повісила трубку. Я зважилася на цю поїздку не тільки для того, щоб захистити батька від 27-ох випадково підібраних вампірів, Усі вони дали слово, що не вбиватимуть у радіусі трьохсот миль. А все-таки... Безперечно, жодній людині не варто занадто наближатися до такої компанії. Це було моє головне виправдання, яке я приготувала для Едварда. Я везу РНСМЕ до Чарлі, щоб йому не спало на думку навідати нас самому. Це був гарний привід змитися з дому, але я мала на думці дещо інше. «А чому ми не можемо поїхати на твоєму Феррарі?» Поскаржився Джейкоб, коли зустрівся зі мною в гаражі. Ми з Ренесме вже сиділи в Едвардовому Вольву. Едвард нарешті зважився показати мені мою постійну машину. І як він і підозрював, я не виявила належного ентузіазму. Звісно, вона була гарненькою і пруткою, але я віддавала перевагу бігу. «Занадто впадає в око», – відповіла я. «Ми могли би просто прибігти, але це налякає Чарлі до смерті». Джейкоб досі буркотів. Але заліз на переднє сидіння. Ренесме переповзла з моїх колін до нього. «Ти як узагалі?» – запитала я його, виїжджаючи з гаража. «А ти як гадаєш?» – підкуснув мене Джейкоб. «Мене вже нудить від усіх цих смердючих кровопивців». Він оздрів вираз мого обличчя і докинув, перш ніж я встигла втулити вода й слова. «Та знаю, знаю. Це гарні люди, вони приїхали допомогти, вони нас усіх порятують. Тощо, що. Хай там як, а Дракула-перший і Дракула-другий моторошнуваті. Я не самохідь, Від румунських гостей я теж була не в захваті. Тут не можу з тобою не погодитися. Ренесма похитала головою, але нічого не сказала. На відміну від нас усіх, вона була дивно захоплена румунами. Вона навмисно балакала до них у голос, знаючи, що ті не хотіли її торкатися. Вона запитувала їх про їхню дивну шкіру. І хоча я трошки хвилювалася, що ті можуть образитися за таке питання, водночас була рада, що вона його поставила. Мені теж було цікаво. Але румуни, схоже, зовсім не образилися. Хіба що трошки засумували. «Дитино, ми надто довго сиділи нерухомо», – відповів Владимир, а Стефан кивнув на згоду. Проте, на відміну від більшості розмов, не докинув свого слова. «Міркуючи про власну божественність». Те, що все само пливло до нас, було знаком нашої влади. І здобич, і посли, і ті, хто шукав нашої ласки. Ми всілися на троні і вважали себе богами. Довший час ми не помічали, що почали змінюватися. Заледве не кам'яніти. Гадаю, в зробили нам послугу, коли попалили наші замки. Принаймні, ми зі Стефаном припинили кам'яніти. Зараз очі в затяглися брудною плівкою, а наші – ясні». «Думаю, це дасть нам перевагу, коли ми вичавлюватимемо їхні очі з очниць». тому я старалася тримати Ренесме від них подалі». «Ми скільки зможемо пробути з Чарлі?» – запитав Джейкоб, порушивши плин моїх думок. Що далі ми від'їжджали від будинку та його нових мешканців, то очевидніше він розслаблявся. І я раділа, що мене він насправді не долучав до вурдалаків. Я й досі для нього була просто белою. Та скільки схочемо. Мій тон миттю привернув його увагу. Тут йдеться про ще щось, окрім відвідин твого татка. Джейку, ти ж знаєш, як добре тобі вдається контролювати власні думки в присутності Едварда. Він звів волохату брову. Ну і? Я хитнула головою і кинула погляд на Ренесме. Вона гляділа у віконце, і важко було зрозуміти, наскільки її зацікавила наша розмова. Але я вирішила не ризикувати й помовчати. Джейко би ще почекав, чи я чогось не докину. А тоді його нижня губа трошки висунулася. Він міркував над моєю лаконічною відповіддю. Далі ми їхали в тиші. І я вдивлялася крізь контактні лінзи, які мене дратували, в дощ зі снігом. На ще не похолодало аж так, щоб випав справжній сніг. Очі мої вже не були такими диявольсько-червоними. Тепер відтінок наближався до червоновато-помаранчевого замість червленого. Скоро вже вони зробляться бурштиновими, і я зможу покинути лінзи. Сподіваюся, ця зміна не вельми засмутить Чарлі. Джейкоб і досі перетравлював нашу обірвану розмову, коли ми нарешті під'їхали до будинку Чарлі. Ми не перекинулися й словом, поки квапливим, за людськими мірками, кроком перетинали під дощем подвір'я. Тато вже чекав на нас. Він відчинив двері, перш ніж я постукала. Привіт, діти. Сто років вас не бачив. Ви тільки погляньте на низці. Ану, ходи до дідуся. «Присягаюся, ти на півфута підросла і трохи схудла, Нес». Він митнув на мене сердитий погляд. «Вони там що, зовсім тебе не годують?» «Просто вона росте», – пробурмотіла я. «Добрий день, Сью», – гукнула я за його плеча. З кухні линули запахи курятини, помідорів, часнику, сиру. Для всіх інших либонь, пахло приємно. А ще я вчула запах свіжої сосни і задавнених порохів. Ренесма всміхнулася. На щуках з'явились ямочки. В присутності Чарлі вона ніколи не балакала. «Дітки, швидше тікайте з холоду. Де ж мізять? розважає друзів. Фиркнув Джейкоб. «Вам так пощастило, Чарлі, що ви зараз не з ними. Але більше я нічого не казатиму». Чарлі зіщулився, а я легенько штовхнула Джейкоба по піднирку. «Ай!» – зойкнув Джейкоб. «Ну, напевно, я гадала, що пхнула його легенько». Тату, якщо чесно, мені треба ще трошки побігати у справах. Джейкоб метнув на мене погляд, але нічого не сказав. Запізнилася з різдвяними подарунками, білко. Так, лише кілька днів зосталося. Еге ж, різдвяні подарунки. невміло збрехала я. Ось звідки запах порохів у повітрі. Чарлі, мабуть, подіставав старі новорічні прикраси. Не хвилюйся, Несі. прошепотів він їй на вухо. Я тебе запрошу, якщо мама забуде влаштувати тобі свято. Я закутила очі, але я і справді зовсім не думала про свята. Обід на столі, гукнула СЮ з кухні. Рухайтесь сюди. Побачимося згодом, тату. Мовила я, і обмінялася швидкими поглядами з Джейкобом. Навіть якщо він не втримається і подумає про нашу розмову поблизу Едварда, нічого конкретного він розголосити не зможе. Він і гадки не має, що я замислила. Сідаючи в машину, я подумала про себе. Щоправда, я й сама гадки не маю, що замислила. Що все було сльотавим і темним, але водіння більше не навіювало мені страху. Мої рефлекси чудово пасували до цього заняття, тож я ледве звертала увагу на дорогу. Головною турботою було не вельми перевищувати швидкість, аби не привертати уваги, коли я обганяла машини. Сьогодні я хотіла нарешті все з'ясувати прояснити загадку, щоб знову взятися до життєво важливої справи навчання. Я маю навчитися і захищати, і вбивати. Я дедалі краще вправлялася зі своїм щитом. Каті вже не було потреби мене особливо стимулювати. Мені було неважко знайти привід, щоб відчути гнів, а саме він і був, як виявилося, ключовим почуттям. Отож я здебільшого тренувалася з Зафриною. Вона була задоволена моїм прогресом. Я вже здатна була відсувати щит, заледве не на 10 футів і більш ніж на хвилину, хоча задача ця неймовірно мене виснажувала. Сьогодні вранці вона спробувала з'ясувати, чи зможу я цілковито зняти з себе щит. Я гадки не мала, для чого це могло б знадобитися, але Зафрина вважала, що це додатково загартує мене. Так спортсмени тренують не тільки м'язи на руках і ногах, а й на животі та спині. Якщо всі м'язи добре натреновані, «Ти здатен витиснути значно більшу вагу». Проте мені ніяк не вдавалося. Тільки раз я на мить огледіла річку в джунглях, яку вона намагалася мені навіяти. Але до того, що наближалося, слід було готуватися всебічно, і я боялася, що в нас лишилося ледве два тижні, а я, можливо, занадбала найважливіше. Сьогодні я надолужу свій прорахунок. Напередодні я добре вивчила карту, Отож, без проблем знайшла адресу, яку не змогла відшукати в інтернеті. Адресу Джей Дженкса. Другим кроком, я перевірю Джейсона Дженкса за іншою адресою, ніж та, що залишила мені Аліса. Без перебільшення, можна було сказати, що околиця була вельми неприємною. Найнепримітніша з усіх калинівських машин тут миттю впадала в око. На цій вулиці найкраще пасував би мій старий пікап «Шевроле». Колись, як я була людиною, я б уже позамикала дверцята та чкурнула звідсіля найшвидше. А зараз хіба що була трішки здивована. Я спробувала уявити Алісу на цій вулиці, і не змогла. Будинки – всі триповерхові, всі вузенькі, всі похилені, наче їх причавило до землі барабанним стуком дощу. Були здебільшого старими будівлями, поділеними на наймані квартири. Важко було вгадати, якого кольору колись був облізлий тиньк на стінах. Все вилиняло до різних відтінків сірого. У кількох будинках на першому поверсі були заклади. Брудний бар із зачорненими вікнами. Крамничка – все для ворожок. На вивісці ясніли дві неонові руки, а на дверях – карти Таро. Салон татуювання. А ще дитячий садок, де потрощені вікна трималися тільки на липкій стрічці. У жодній кімнаті не горіло світло. Хоча на дворі було так похмуро, що будь-яка людина воліла б увімкнути світло. Зодалік до мене долинало бурмотіння людських голосів. Схоже було на телевізор. На вулиці мені трапилося кілька перехожих. Двоє дибали під дощем у різних напрямках, а один сидів на низькому ганку дешевої адвокатської контори з наглухо забитими вікнами, читав мокру газету і насвистував. На тлі загальної похмурої картини це насвистування видавалося занадто радісним. Я настільки була заскочена безтурботним свистуном, що не одразу збагнула. Занедбаний будинок містився за адресою, яку я саме й шукала. На цій напіврозваленій конторі не було номера, проте поряд на салоні татуювання зазначений був номер, який передував потрібному мені. Я зупинилася біля тротуару і якусь секунду посиділа з увімкненим мотором. Я все одно збираюся стрибнути в цю помийну яму. Але ж як це зробити, щоб не помітив свистун? Можу зупинитися на сусідній вулиці і повернутися сюди дворами. Але там може виявитися ще більше свідків. А як щодо Чи достатньо вже стемніло для такої вилазки? Гей, леді!» – покликав мене свистун. Я опустила вікно, начебто не розчула його. Чоловік відклав газету. Тепер, коли я побачила його, одяг мене здивував. Попід довгим потертим плащем він був обраний якось занадто добре. Ні подиху вітерцю, який міг би донести до мене запах, але темно-червона сорочка вилискувала, мов шовк. Його кучеряве чорне волосся було кучматим і нечесаним, але смаглява шкіра – гладенькою і доглянутою, а зуби – білими та рівними. Суперечність. «Може, вам ліпше тут не паркуватися, леді?» – мовив він. «Коли ви повернетеся...» «Машини може не виявитися на місці». «Дякую за застереження», – сказала я. Я вимкнула двигун і вилізла з салону. Мабуть, приязний свистун зможе дати мені відповіді на питання швидше, ніж спроба вдертися до чужого помешкання. Я розгорнула велику сіру парасолю. Не те, щоб я турбувалася через довгу кашемірову сукню, яка щільно облягала стан. Просто людина вчинила б саме так. «Я декого шукаю», – заговорила я. А я і є дехто. Він усміхнувся. Що я можу зробити для тебе, красунечко? А ви Джей Дженкс? Запитала я. О! Вигукнув він, і вираз його змінився із зацікавленого до співчутливого. Він звівся на ноги і окинув мене поглядом із підпримружених повік. Для чого вам, Джей? Це вже моя справа. Тим паче, що я й сама гадки не мала. А ви Джей? Ні. Довгу мить ми вивчали одне одного. і Його гострі очі з ніг до голови окинули мене й мою бездоганну перлинно-сіру сукню. Нарешті погляд його зупинився на моєму обличчі. «Ви не схожі на звичайну клієнтку». «А я, мабуть, і незвичайна», – визнала я. «Але мені справді потрібно побачитися з ним щонайшвидше». «Навіть і не знаю, що робити», – зронив він. «Скажіть, а як вас звати?» – він вишкірився. «Макс». «Приємно познайомитися, Максе». А тепер скажіть, що саме ви робите для звичайних клієнтів? Усмішка Миттю перетворилася на похмуру гримасу. Ну, зазвичай Джейві клієнти і близько не схожі на вас. Такі, як ви, не опустяться до цієї контори. Вони марширують одразу в гарненький офіс у Хмарочосі. Я назвала йому ще й другу адресу, додавши в кінці знак питання. Так, адреса правильна. Він Миттю став підозріливим. А чого ж ви одразу не пішли туди? Але мені дали саме цю адресу. І зробила це вельми надійна людина. Якби ви замислили щось добре, ви б сюди не припхалися. Я закупила губи. Я ніколи не була гарною актрисою. Але Жаліса не лишила мені іншого вибору. А може, я й не замислила нічого доброго. На Максовому обличчі з'явився вибачливий вираз. Послухайте, леді. Белла. Так, Белло. Вибачте, я дуже ціную цю роботу. Джей платить мені чималі гроші, просто за те, щоб я тинявся тут усенький день. Я хочу вам допомогти. Справді хочу, але... Ви ж розумієте, що я кажу гіпотетично, правда? Чи не для преси? Як ви там це називаєте? Але якщо я пущу до нього когось, хто може завдати йому шкоди, мене звільнять. Бачите, яка проблема? Я хвилько поміркувала, покусуючи губу. Невже ви ніколи не бачили тут нікого такого, як я? Тобто чимось схожого на мене. Моя сестра набагато нижча за мене, і в неї чорне волосся, яке стерчить на всі біч. А Джей знайомий з вашою сестрою? Гадаю так. Макс хвилько над цим поміркував. Я всміхнулася до нього, і він хапнув ротом повітря. Знаєте, що я зроблю? Я задзвоню Джейві і опишу вас. І нехай він сам вирішує. Скільки знає цей Джей Дженкс? Що йому скаже опис моєї зовнішності? Ця думка непокоїла мене. Моє прізвище Калин, повідомила я Максові, міркуючи, чи не забагато відкрила йому інформації. Аліса вже потроху почала мене дратувати. Невже мені аж так слід було діяти наосліп? Могла б вона мені хоч слівце шепнути? Калин, запам'ятав. Я спостерігала, як він набирає номер і собі запам'ятовувала цифри. Що ж, якщо це не спрацює, я сама зателефоную Джей Дженксові. Привіт, Джею. Це Макс. Знаю, мені не слід дзвонити тобі за цим номером, хіба що оконче нагальній потребі. А була нагальна потреба? Вчула я ледве розрізнені слова з трубки. Ну, не зовсім. Тут прийшла дівчина, яка хоче з тобою побачитися. Щось я не бачу тут жодної нагальної потреби. Чому ти не дотримався звичайної процедури? Я не дотримався звичайної процедури, бо вона, на вигляд, і близько незвичайна. Вона з поліції? Ні. Цього ти не можеш сказати, напевне. Вона не схожа на одного з куперевих? Ні. Дозволь мені докінчити, окей? Вона каже, ти знайомий з її сестрою, Щось таке. Маю сумніви. Яка вона з себе? Вона... Очі його оцінювально метнулися з мого обличчя на черевики. Ну, вона на вигляд клята викопана супермодель. Ось яка вона. Я всміхнулася, і він мені підморгнув. І тоді повів далі. Тіло м'язисте, мов кам'яне. Сама бліда, як простирадло. темно-каштаневе волосся сягає їй майже пояса. А ще їй не завадило б добряче виспатися. То як, упізнаєш? Ні, не впізнаю. Я не надто вдоволений, що твоя слабкість до жінок спонукала тебе. Егеш, маю я слабкість до гарненьких жінок. Що тут такого? Вибач, що потурбував тебе, приятелю. Забудь про це. Ім'я. Прошепотіла я. О, так, стривай. Мовив Макс. Вона каже її звуть Белла Кален. Це тобі про щось говорить. На якусь мить запала мертва тиша, а тоді голос на тому кінці почав верещати, вживаючи такі слова, які не часто почуєш на стоянках далекобійників. Вираз Максового обличчя цілком змінився від жартів не лишилося й сліду, а вуста його побіліли. Але ж ти й не питав. загорлав Макс у відповідь, панікуючи. Ще раз на хвильку запала тиша, Джей намагався взяти себе в руки. «Вродлива й бліда?» – запитав Джей, трохи вспокоївшись. «А хіба я зразу не так сказав?» «Вродлива й бліда? Що знає цей чоловік про вампірів? Може він і сам один із нас?» «Я не була готова до такого протистояння. Я скриготнула зубами. Куди це Аліса мене втягнула?» «Макс іще хвилину перечікував зливу Лементу, лайки та вказівок, а тоді зиркнув на мене і в очах його зблиснув заледве не страх». Але ж ти зазвичай приймаєш клієнтів із міста у четвер. Окей, окей. Зараз усе влаштую. Він згорнув телефон. То він згоден зі мною зустрітися? Весело запитала я. Макс обпік мене очима. Ви могли б просто сказати, що ви важливий клієнт. Я й сама цього не знала. Я гадав, може, ви коп. Визнав він. Правда, ви не схожі на копа. Але ви поводитеся дивно, а ще така вродлива. Я стинула плечима. Наркоторгівля? спробував угадати він. Хто я? обурилась я. Еге ж, чи ваш хлопець, чи хтось іще? Ні, вибачайте. Я не прихильниця наркотиків, а мій чоловік тим більше. Скажи наркотикам, ні, і все таке. Макс стиха виявся. Заміжня. За вами не вженешся. Я всміхнулася. Мафія? Ня. Контрабанди діамантів? Я вас прошу. То ось з якими людьми ви зазвичай маєте справу, Максе. Може вам слід пошукати іншу роботу? Мушу визнати, я трошки розважилася. Мені ще не випадало спілкуватися з людьми, окрім Чарлі та Сью. І мене забавляло, як він губиться в здогадках. А ще було приємно, як легко мені втриматися від його вбивства. «Ви просто мусили потрапити в халепу. І велику халепу». Зауважив він. «Не зовсім так». «Так усі кажуть». «Та кому ще потрібні фальшиві документи? І хто ладен заплатити за них ціну, яку заправить Джей? Хоча це не моя справа». Докинув він, а тоді ще раз пробурмотів мотив. «Одружена». Він дав мені незнайому адресу, а також усі необхідні вказівки. А тоді провів мою машину очима, в яких читалися підозрай жаль. З цієї миті я була готова до будь-чого. Тут пахло високотехнологічними забавками в стилі Джеймса Бонда. Отож, я й подумала, що, може, Макс дав мені неправильну адресу, аби мене перевірити. А може, лігвисько було підпільним. Наприклад, отампо під звичайною крамницею, що впиралася в зарослий деревами пагорб у милому родинному районі. Я заролила на невеличку стоянку і поглянула на вишукану табличку з написом «Джейсон Скотт. Правник». Офіс у середині був пофарбований у бежеві барви, до яких ледь-ледь домішувався салатний відтінок. Він не тиснув і не впадав у око. Тут і близько не пахло вампірами. Отож я миттю розслабилася. Запах один незнайомої людини. У стіну був умонтований великий акваріум, а за столом сиділа вродлива білява секретарка. "Добрий день", привіталася вона. "Чим можу допомогти?" "Я прийшла побачитися з паном Скотом". "Вам призначено?" "Не зовсім". Вона ледь помітно вдоволено усміхнулася. "Боюся вам доведеться зачекати". «Чи не присядете ви, поки я...» «Ейприл!» квакнув чоловічий голос із телефону на столі. «Я незабаром очікую таку собі місі Скалин». Я всміхнулася та вказала на себе. «Негайно приведи її до мене. Розумієш? І мені байдуже, які зустрічі через це злетять». У голосі його вчувалося дещо більше, окрім нетерплячості. Стрес, нервовість. «Вона щойно прибула!» втулила Ейприл, тільки-но він дав їй змогу говорити. «Що?» «Проведи її негайно. Чого ти чекаєш?» «Миттю, пане Скотт!» Вона скочила на ноги і повела мене через невеличкий коридор, руки її при цьому тремтіли, пропонуючи каву, чай, тощо. Чого я тільки забажаю? «Будь ласка!» – припросила вона мене у величний кабінет, оздоблений важким дерев'яним столом та цілою низкою грамот і дипломів на стінах. «Зачини по собі двері!» – звелів рипучий тенор. Поки Ейприл швиденько втікала, я вивчала чоловіка за столом. Він був низенький із з помітною лисиною, віком близько 55-х і з черевцем. Червона шовкова краватка вирізнялася на тлі білосиньої смугастої сорочки, а важкий темносиній піджак висів на спинці крісла. Чоловік також тремтів і зблід до нездорового зеленкуватого кольору, а на чолі виступили краплі поту. Я майже навіть уявила, яка у нього виразка – Джей прийшов до тями і на хистких ногах звівся за столом. Простягнув мені руку через стільницю. «Місіс Каллен, я не тямлюся з захвату». Я перетнула кімнату і коротко потисла йому руку. Він скулився від дотику моєї холодної шкіри, але не схоже, щоб це його здивувало. «Пане Дженкс, чи ви надаєте перевагу імені Скотт?» Він знову здригнувся. «Як забажаєте, ваша воля». «Тоді, може, ви ліпше кличте мене «белою»?» «А я вас називатиму Джеєм?» «Як, старі друзі?» Погодився він, витираючи чоло шовковою хустинкою. Він жестом припросив мене сідати і усівся сам. «Дозвольте запитати, чи я нарешті маю честь познайомитися особисто з чарівною дружиною пана Джаспера?» Якусь секунду я зважувала відповідь. Отож, чоловік цей знайомий був із Джаспером, а не за лісою. Знав його і боявся. Взагалі-то я його невістка. Він піджав вуста... Наче відчайдушно намагався звести кінці докупи. Точно, як я. «Сподіваюся, пан Джаспер при доброму здоров'ї?» Обережно запитав він. Я впевнена, він при чудовому здоров'ї. Наразі він узяв тривалу відпустку. Це трохи притлумило Джеєве збентеження. Він кивнув сам до себе та приклав пальці до скронь. «Вам слід було прийти безпосередньо до головного офісу. Мої асистенти провели б вас просто до мене. Не довелося б користатися менш приязними каналами. Я просто кивнула. Я й гадки не мала, чому Аліса дала мені адресу в тому гетто. «Ну що ж, ви вже тут. Чим можу прислужитися?» «Документами», – сказала я, силкуючись додати в свій голос упевненості. Наче знала, про що мова. «Певна річ», – миттю погодився Джей. «Вам потрібні свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть, посвідчення водія, паспорти, картки соціального страхування чи…» Я глибоко вдихнула й усміхнулася. Макс не збрехав ні на крихту. А тоді усмішка моя розтанула. Аліса для чогось прислала мене сюди. Я певна, щоб захистити Ренесме. Це був її останній мені подарунок. Єдина річ, якої вона знала, я потребую. А єдиною причиною, для чого Ренесме могли б знадобитися фальшиві документи, була можлива втеча. А втікати їй довелося б, якби ми програли. Якби ми з Едвардом тікали разом із нею, їй би не знадобилися документи просто зараз. Я була переконана, що Едвард точно знав, як роздобути чи виготовити самому. Потрібний документ. А ще, певна, знав шляхи, як можна обійтися й без документів. Ми б могли мчати з Ренесмена руках тисячі миль поспіль. Ми б могли разом із нею переплисти океан. Якби ми мали змогу захистити її. А ще уся ця таємничість, щоб Едвард не дізнався. Адже був чималий шанс, що коли він знатиме все, згодом про це знатиме й Ару. Якби ми програли, Ару безперечно спершу б отримав потрібну йому інформацію, а потім уже знищував Едварда. Отож усе складалося, як я й підозрювала. Ми не мали шансів перемогти. Але нам треба зробити все можливе, щоб устигнути вбити Деметрі і дати Ренесме шанс утекти». Моє застигле серце лежало в грудях, як валун Його вага причавлювала Усі мої надії випарувалися, як туман на сонці Мої очі звозилися Кому я можу доручити таку місію? Чарлі? Але ж він просто беззахисна людина Та як мені передати йому Ренесме? Під час бійки його точно не буде поблизу Отож лишається єдина особа Та й зрештою завжди існувала тільки ця одна особа Два свідоцтва про народження, два паспорти, одне посвідчення водія. Мовила я низьким напруженим голосом. Якщо він і помітив зміну мого виразу обличчя, то вдав, що нічого не зауважив. На чиї імена? На імена Джейкоба Вовксона та Ванеси Вовксон. Мені здалося, що коротке Несі цілком виправдане для імені Ванеса, а Джейкоб нарегочиться з прізвища Воксон. Ручка швидко бігала по аркушу паперу. Які другі імена? Вигадайте щось непретензійне. Як скажете? Вік? Для чоловіка – 27 років, для дівчинки – 5. Джейкоб цілком може справити таке доросле враження. Він же ж просто чудовисько. А якщо зважити, як швидко розтеренесме, мені краще зробити невеличкий запас. А він може бути її, скажімо, відчимом. «Мені потрібні світлини, якщо ви хочете готові документи», – зауважив Джей, перервавши мої думки. «Але пан Джаспер зазвичай любив усе доводити до пуття сам». «Ось чому Джей не відає, як вона вигляда ліса. «Стривайте», – мовила я. «Мені поталанило. У моєму гаманці було кілька родинних світлин, а серед них і така, що пасувала ідеально». Джейкоб стояв на ганку, тримаючи ренесмен руках. «Ми зробили її місяць назад». Аліса ж дала мені це фото усього кілька днів тому. О, може тут йдеться не про одинокий талант. Аліса знала, що в мене є така світлина. Може їй навіть було якесь туманне видіння, що фото знадобиться. Отож вона мені його і вручила. Ось, Джей хвилько вивчав світлину. Ваша дочка дуже на вас схожа. Я напружилася. Вона більше схожа на батька. Але батько не цей чоловік. Він торкнувся Джейкобового обличчя. Я звозила очі. І на лискучому чолі Джея знову виступили на мести непоту. Ні. Він просто дуже близький друг родини. Перепрошую. пробурмотів він. А ручка вже знову записувала. Як швидко вам потрібні документи? За тиждень. Це термінове замовлення. Коштуватиме воно вдвічі... Пробачте. Я забув, до кого говорю. Безсумнівно. Він був знайомий із Джаспером. Просто назвіть суму. Він завагався, чи варто її вимовляти вголос. Хоча я була певна, якщо він мав справу з Джаспером, то знав точно, що ціна не має значення. Навіть якщо не брати до уваги величезних рахунків по всьому світу, відкритих на різні імена. В будинку кругом було поховано стільки готівки, що десяток років можна було би втримати на плаву невеличку країну. Це нагадало мені, як Чарлі повсякчас тримає запас у сотню рибальських гачків у в себе вдома. Маю сумніви, що хтось помітить зникнення невеличкої пачки, яку я прихопила сьогодні, готуючись до зустрічі. Джейна шкрябав ціну на краєчку верхнього папірця з жовтого стосика. Я спокійно кивнула. У мене при собі було більше. Я клацнула замком на сумці і відрахувала потрібну суму. У мене все було розкладено на кубки по п'ять тисяч доларів, тож часу ця операція забрала небагато. Ось... Ах, Белло, вам не обов'язково було сплачувати всю суму просто зараз. Зазвичай ви платите половину, а другу половину – після виконання замовлення. Я слабко всміхнулася. Але я довіряю вам, Джею. Крім того, по тому, як я отримую документи, ви дістанете премію. В тому ж розмірі. Нема потреби, запевняю вас. Не хвилюйтеся. Я вже не могла забрати гроші назад. Отож, зустрінемося наступного тижня. Тут, отій самій порі… Він болісно поглянув на мене. Взагалі-то я віддаю перевагу, коли йдеться про такі справи, місцям, які не пов'язані з моїми різноманітними роботами. Певна річ. Я чиню зараз не зовсім так, як ви очікували. Я вже звик, що від родини Калинів варто очікувати будь-чого. Він скривився, але зовсім скоро опанував вираз свого обличчя. Може, зустрінемося за тиждень у восьмій годині в Пасифіку? Це на озері Юніон. І, до речі... Там подають вишукані страви. Чудово. Я, щоправда, не збиралася приєднуватися до його вечері. А як би хотіла, навряд чи йому б це сподобалося. Я звелася на рівні ноги і ще раз потиснула йому руку. Цього разу він не здригнувся. Але на його обличчі ясно читалась якась нова тривога. Губи його були стяті, а спина напружена. «Може, ви боїтеся, що не впораєтеся в строк?» – запитала я. Що? Поглянув він на мене, Заскочений моїм запитанням зненацька. Строк? О, ні, тут нема чого хвилюватися. Я обов'язково зроблю потрібні вам документи вчасно. Було б непогано, якби Едвард стояв поряд. Тоді б я, напевно, дізналася, чим же насправді так переймається Джей. Я зітхнула. Те, що в мене з'явилися секрети від Едварда, вже само було погано. А те, що мені зараз довелося з ним розлучитися, було взагалі нестерпно. Побачимося за тиждень.